м. Ем, аркуш Макулатури. Хіба ви не пам'ятаєте, ласкавий пане, тієї страшної бурі, що зірвала капелюха з голови адвоката, коли він гуляв у ночі на Новому мосту і кинула в сену? Десь так написано в Рабле, але насправді то не буря пограбувала адвоката, бо він... Лишивши плащ на поталу вітрові, міцно притис капелюха рукою до голови, а якийсь гренадер, що проходив мимо, голосно вигукнувши Дуже вітряно, добродію, швидко висмикнув з під руки адвоката гарного касторового капелюха, що прикривав його перуку. і в каламутній хвилі сени полетів не цей капелюх а нікчемна, суконна солдатова шапка, яку вітер поніс у мокру могилу. І ви знаєте, ласкавий пане, що тієї миті, коли адвокат зупинився, спантиличений до краю, другий солдат, пробігаючи мимо і так само вигукнувши дуже вітряно добродію, схопив за комір адвокатів плащ і стяг його з плечей, а відразу по тому третій солдат, Поминаючи його і так само вигукнувши дуже вітряно добродію, вихопив у нього з рук іспанський ціпок із золотою головкою. Адвокат закричав пробі, кинув у останньому розбишаці свою перуку і, простоволосий, без плаща ціпка, подався додому, де склав найдивовижніший у світі заповіт. і пережив найдивовижнішу в світі пригоду. «Ви все це знаєте, ласкавий пане?» «Я нічовісінько не знаю», – відповів князь, вислухавши мене. «І взагалі не розумію, як ви, майстри Абрагаме, можете тревенити мені такі нісенітниці». Щоправда, новий міст я знаю. Він у Парижі, і хоч я ніколи не ходив ним пішки, проте часто їздив, як і личить у моєму становищі. Адвоката Рабле я ніколи не бачив, і солдатськими витівками зроду не цікавився. Коли я замолоду ще командував своєю армією, то раз на тиждень, Давав бобу всім юнкерам за ті дурниці, які вони вчинили чи намірялися вчинити в майбутньому, а давати хлости простим солдатам, мали лейтенанти, що вони, за моїм прикладом, і робили щотижня, а саме в суботу. Тому на неділю в усій армії не лишалося жодного юнкера і жодного солдата, який би не отримав належної йому пайки ударів. Отже, мої війська не тільки відзначалися високою моралью, втовкмаченою їм палицею, а й взагалі звикли бути битими, ще ніколи й не бачивши у вічі ворога. Тому, як уже зустрічалися з ним, то не могли робити нічого іншого, тільки бити».